І тут я вперше подумав, що не мав права обдурювати лікарів, адже ж у мене лишилося тільки 50% зору. Для мирного життя цього може й досить, а для війни – замало. Я виліз на горище дерев'яної ізби, щоб звідти оглянути довкілля. З двох боків даху вивалив трохи гонту, а з двох інших були слухові віконця. Це дозволило бачити на всі чотири сторони. Ліси і перелізки синіли до самого виднокола. Тьмяним свічадом вилискує озеро. Дорога поміж лугів бігла від села і зникала за лісами. А в самому селі, як і раніше, не було помітно жодних ознак життя. Та ось моє око за переліском на дорозі помітило рухливі сіріцятки. Вухо вловлювало ледь чутне торохтіння мотоциклів. Сумніву бути не могло. До села рухалася німецька мотопіхота. Я гарячково зіскочив із горища, розбудив Бондаренка. Вставай, по конях! Він ковзнув по мені страдницьким поглядом. А може ти сам? Ти з божеволів, тряс його за плечі. Давай швидше. І потяг його до клуні. Не знаю, як мені вдалося виштовхати його на коня. Він не сидів, а лежав лантухом, звалившись грудьми на передню луку сідла. Я боявся, що він знеперетомніє і впаде під ноги коневі. Обережно виїхав із двору і ведучи Бондаренкового коня в поводі простував до лісу. Але мотоциклісти в'їхали в село раніше, ніж ми встигли заглибитись у ліс. Один з мотоциклістів, стріляючи на ходу, погнався за нами. Я підняв коней у кар'єр. «Не можу!» – стогнав Бондаренко. «Їдь тихіше! За нами женеться мотоцикл! О, Боже, звідки ти взяв?» Коли ми в'їхали в ліс і могли вже дихнути з полегкістю, я повів коней тихою ступою. «Розумію, як тобі тяжко!» – сказав я Бондаренкові. «Але ж за нами гналися!» Бондаренко і далі намагався мене переконати, що ніхто за нами не гнався. Він навіть сердиться і казав, що все це мені примарилося. У його словах було стільки впевненості, що я подумав, а чи не галюцинація була у мене? Так я й досі не знаю, хто з нас був правий – я чи Бондаренко. Та все ж гадаю, що помилявся він, ніякої галюцинації у мене не було – то його біль кричав йому так, що заглушив і постріли, і тарахтіння мотоцикла. Не маючи ні карти, ні компаса, керуючись самою лише інтуїцією, я вивіз Бондаренка туди, куди мені було наказано. Його передали в Санбат і більше ми ніколи не зустрічалися. Особливо гірко мені було розлучатися з кіньми, але їх довелося повернути Комбатові. Пригадую ще кілька доволі виразних епізодів із курсантського періоду моєї участі в боях. Усі їх передавати не буду, але ж, бодай, ще один розповім. За завданням вищого командування, п'ятеро курсантів на чолі з замполітом були послані в глибокий тил на розвідку. Серед них був і я. Ми мали заглибитись у німецький тил кілометрів на 50, щоб установити, де саме проходить справжня лінія фронту. Коли казати точніше, то йшлося про місце розташування полків і дивізій, звідки німецьке командування посилало на чималу відстань безліч оперативних загонів. Дії цих загонів нерідко видавалися нашим командирам лінії фронту, що вносило у її визначення велику плутанину. Звісно, річ нам належало встановити якийсь певний пункт, де стояли значні німецькі частини – до інших пунктів були спрямовані інші розвідгрупи. На розвідку давали три доби, за ми мали розвідати, повернутися і доповісти про розташування німецьких військ. На жаль, моя пам'ять не зберегла жодного прізвища учасників цієї розвідгрупи. Старшим був призначений замполіт із виразними рисами киргиза або туркмена. Хороблістю він не відзначався, мабуть, через те нахвалював кожного курсанта, який хоч трохи її виявляв. Нахвалював і мене. Що ж, грішний, честолюбства мені не бракувало. Отож, ці вихваляння були мені дуже приємні. Час від часу я відривався від групи, підповзав до того чи іншого села, аби дістати відомості про німецький гарнізон. Здебільшого, це були незначні підрозділи, які гарнізонами називати язик не повертався. Та одного разу ми вийшли на узлісся, що підступало до самого села. Коли я старшого називаю замполітом, то вкладаю це слово зовсім інший зміст, аніж це було пізніше. До війни і на початку війни замполітами називали представників молодшого командного складу, що за своїм військовим званням дорівнювались старшині.